Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasagfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayi'ati a'amalina Man yahadihillahu falamudhillah lah Wa man yudhlil falahadiyah lah Ashhadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي Assalamualaikum warahmatullahi Nabi Sama Syahrudin. Sila beri nasehati Allah Szkalian. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa kau ni kita menyambung kuliah tafsir kitab mengisi surah Al Ahkaf. Dan kita masih lagi baca pada ibu surah Ibratamul di surah yang mulia ini. Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Amuz bilahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanziil al kitab min al aziz hakim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما ونذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man laa yastajib lahu ila yawmil qiyamah man laa yastajib lahu ila yawmil qiyamati wa hum an duaa'ihim ghafilun wa idza husyirannasu kanu lahum a'daa' aw wa kanu bi'ibadatihim kafirin salakallahu alazim Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Al-Quranul Karim ini raikanlah hukum waqaf dan ibtida' dengan Ditemui keidahnya oleh Syekh Tan Sri, Datuk Hassan Azhari dan putranya Besmadiar Doktor Rauf bin Hassan Azhari. Hafizahumallah. Pada ayat yang keempat sebagai contohnya kita boleh berhenti pada Aruni mada khalaqu min arq berhenti itu. Kemudian ambil balik ismi Aruni mada khalaqu min al -ardi, Am lahum syirku fi Am lahum syirku fi sama wat. Mana ambik itu kan betul. Kalau ambil tak betul, nanti maknanya tergantung dan silap, boleh membawa kepada maknanya silap. Sepertilah kita gambarkan dalam bahasa Melayu kita. Ahmad minum teh, bunga di bawah rumah. Padahal Ahmad minum teh bunga di bawah rumah. Tapi kerana kita stop dekat Ahmad minum teh, bunga di bawah rumah maknanya janggal. Bunga apa bawah rumah? Rupanya Ahmad minum teh bunga di bawah rumah. Ha, lebih parah lagi kalau Quran ni kita berhenti Di tempat yang silap tuan-tuan Maka maknanya pun mengalih kepada satu benda baru Yang tidak dimaksudkan oleh Allah SWT Kita bimbang masuk dalam konteks Kaminkari'in Al-Quran Al-Quran'u ya'anu ramai yang baca Quran, Quran'u ya'anu Kerana hukum baca wakafnya salah Pada ayat kelima pula Mengikut Quran wakaf yang ibtidak ini Harus bagi kita untuk berhenti Wa ma'na'zallu mima min Duli lillahi Man la yasajibu lahu ila yaumil qiyamah kemudian nak sama mana? Adakah boleh sama wahum andua ihmaghilun? Tak boleh. Kena ambil balik. Malay yasjibulahu ila yaumil qiyamati wahum andua ihmaghilun. Beginilah yang diwarnakan dalam Quran waqaf ibtida untuk kita memahami dengan betul agar tidak tersilap maknanya lagi tuan-tuan. Maksudnya, Hamim kitab Quran turunkan oleh Allah SWT yang Maha Berkasih lagi Maha Biasana. kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang telah ditentukan. Dan golongan yang kafir berpaling dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka Katakanlah, terangkanlah kepada ku tentang apa yang kamu sembah sayang Allah Perlihatkanlah kepada ku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini Atau apakah mereka bersyarikat dengan Allah dalam percintaan langit Barulah kepada ku kitab yang sebelah Al-Quran ini Atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu jika kamu adalah orang-orang yang menang Dan siapakah yang lebih daripada mereka yang menyembah sembahan-sembahan sayang Allah Yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai ke hari kiamat Dan mereka lalai dari memperhatikan doa itu dan Nabi Muhammad SAW dikumpulkan pada hari kiamat Yang saya sembahasi mereka itu akan menjadi usul bagi mereka Dan mengingkari pemujaan muncul mereka Muslimin-muslimat yang dimulihkan Allah sekalian Jadi Allah beritahu bahawa dia telah menunggu Quran kepada hambanya Dan Nabi Muhammad SAW Allah menyifatkan dirinya dengan sifat perkasa Yang tidak terbatas pada perkataan dan perbuatan Bahkan segala tindakan Allah adalah hikmah Kemudian Allah menjelaskan, "Ma khalaqna samaawati wal arda wa ma illa bil Kami tidak ciptakan langit dan bumi apa antara keduanya melainkan dengan benar. Bukannya sia-sia. Wa ajal dan waktu yang telah ditetapkan. Tidak lebih dan tidak kurang. Wal ladzina kafaru unziru mu'ridun. Dan golongan kafir sentiasa berpaling daripada apa yang diperingatkan kepada mereka. Mereka menghindarkan diri daripada peringatan yang ditujukan kepada mereka." Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi semuanya tidak diendahkan oleh mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat buruk perbuatan degil mereka itu. Lalu Allah menjelaskan, "Katakan, "Araitum ma tad'una min dunillahi aruni madha khalaqu min al-ardh." Katakanlah kepada orang musyrik yang menyembah Allah ni menyembah yang menyembah selain daripada Allah, terangkan kepadaku apa yang kau sembah? Apa yang telah mereka buat daripada bumi ini Yang kamu sembah itu Tunjukkanlah kepada aku tempat di bumi ini Diciptakan oleh sembahan-sembahan kamu itu Selain Allah SWT Amlahum syirkum fisamawat Ataukah mereka telah bersyarikat dengan Allah Dalam menciptakan langit Apakah mereka bekerjasama dengan Allah untuk menciptakan langit Karena langit kita tak nampak Apa dari situ tuan-tuan Sebab itu kata ibnu Ashur Dalam tafsirnya biasa kita Allah sebut di sini a'malahu musyrikum fis samawat. Tidak dinyatakan di sini oleh Allah madza khalaqu minal ardi was samawat. Apa yang mereka ciptakan di langit dan di bumi? Kerana langit kita tak nampak apa dari situ Tuan? tapi yang ada di bumi ni semua kita nampak. Pokoknya, lautannya, tasiknya, batunya, cuacanya, bunga-bungaannya. Maka benda yang kita nampak Allah sebut sebagai khalaqu. Tapi benda yang kita tak nampak di langit apa yang terdapat di situ? Syekh Memang kamu tak nampak Maka madailah digunakan Berita asyik sahaja Jadi golongan yang disembah ni Tidak ada hubungan dengan Allah SWT Tidak ada kaitan langsung Tak ada buat usaha sama dengan Allah langit bumi Terlibat terbabit tak ada Mereka tak memiliki apa pun Kalau layak dipanggil mereka Benda-benda ni bukannya ada akal Tidak layak dipanggil mereka Tapi penggunaan ni untuk Memudahkan kita faham tuan-tuan Jadi sungguhnya kekuasaan Kerajaan Pengaturan Segalanya hak Allah SWT Bolehkah engkau menyembah selain Allah Yang mampu buat benda ni semua Ini satu soalan Soalan ni Berbentuk istihza Soalan ni bentuk untuk menghina Tawbikh, mencela Perbuatan yang tidak Berasaskan kepada akal yang murni itu Kali itu Allah gambarkan Ia itu ni bi kitabi min qabli hazah Bawakan kepadaku kitab sebelum Al-Quran Yang diturunkan Allah SWT kepada para Nabi yang menyuruh kalian menyembah patung-patung dan juga tokong-tokong dan segala benda yang ada di depan kamu itu. Au asaratim ilmin ataupun peninggalan dari pengetahuan orang terdahulu. Asarati ni tuan, -tuan. asarah. Kalau kita belajar esok hadis ada dipanggil asar, asar sahabi. Asar ni maknanya qaul ataupun kata-kata para sahabat. Sebagai contohnya yang kita pelajari kata Said Ali, peramalah kamu seolah-olah kamu akan mati pada esok hari dan bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Itu bukannya hadis, itu adalah asar daripada Zainal Ali karramallahu wajhah. Asar ni tuan-tuan satu perkara yang menunjukkan adanya satu benda itu. Itulah sebabnya Allah menggunakan surah Al-Hadid, summa kafaina ala atharihim bi Lagi dalam surah Raf' yang mana kita belajar dahulu asaram fil ard. Rasulul Al Rum Allah memberkankan pandur ila athar rahmatillah lihatlah kepada bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa dan kadang-kadang perkataan -kadang, athar ini diistiarahkan membawa makna kepada satu kelebihan merujuk kepada satu kemuliaan kerana athar ni adalah benda yang ditinggalkan biasanya merujuk kepada benda yang baiklah masya-Allah di masjid dekat rumah kita siapa benda masjid tu datuk kita nah, Ini dipanggil athar Benda yang baik disebut sebagai asar. Kesan-kesan ini adalah bukti pengabdian diri mereka kepada Allah SWT satu masa dahulu. Itu sebab perkataan yang asar ni juga digunakan dalam arti-kata melebihkan orang lain lebih daripada diri kita. Kita tak berkira-kira. Itu dalam surat Al-Hajr Allah gambarkan. wa وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْكُسِهِمْ وَلَاوْكَا نَبِهِمْ خَصَصَحَ Para sahabat, di kalangan asar telah pun mendahulukan sahabat-sahabat muhajirin walaupun mereka ada keperluan pada satu benda itu. Jadi, Inilah yang disebut sebagai asar Asar ni maknanya benda yang tinggal Menyebabkan ilmu ke Jariah ke Amalan ke Biasanya merujuk kepada benda yang baik lah Macam juga sebelum ni telah kita pelajari Berkata anak akibah Wal akibah, taqwa. akibah ni biasanya merujuk kepada kebaikan Tapi orang Melayu disebut akibah Merujuk kepada benda yang buruk Jadi asar ni merujuk kepada Benda yang ditinggalkan Oleh Seseorang sebelum ni ia menunjukkan kepada kebenaran untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu ada bukti tak? Kalau dalam kitab-kitab yang pernah diturunkan suluh ini kepada nabi-nabi tidak ada, ada tak apa-apa yang -apa ditinggalkan oleh sesetengah orang lain untuk menunjukkan kebenaran menyembah patung berhala ini. Mana bukti? Yang pelik yang tuan-tuan Rahoti dan dikasih sekalian kalau baca dalam Bible pun masih banyak lagi ayat yang menunjukkan kepada pengharaman mengambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan. Itu je dalam Torah dan Taurat Larangan itu jelas sebeberapa ayat Cuma adalah pertindanan Kerana ternyata yang pertindan itu Yang berlawanan dengannya Merupakan bukti Ia telah dipinda berkali-kali Sampai berlaku banyak kontradition dalamnya Jadi ini maksud Ilmu Ataupun satu kesan Ataupun satu bukti Ataupun apa-apalah yang boleh kita anggap Sebagai Proof bahawasanya kebenaran untuk kamu menyembahasai Bagi Allah SWT Baik ini merupakan kata-kata Ibnu Qutaiba, kata-kata Al-Farra', kata-kata Abu Mubaida, kata-kata Zajjaj dan semuanya bersemula daripada Ibn Mas'ud, daripada Ayub As-Saktiyani dan begitu juga daripada Ibn, Ibn Abbas radhiyallahu anhu marḍahum ajma'in. Seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Jawzi yang tasheelnya Zarin Wasir. Ikuti bila. Jadi dalam ayat yang digambarkan di sini, satu cabaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, buktikan kalau ada bukti yang tertentu yang bertulis Benda yang recorded bahawa pernah ada kebenaran untuk menyembah menyembahasainya daripada Allah SWT. Itu sebab ada setengah para qura' yang bacanya dengan Aw asaratin min ilmin. Aw asaratin. Bukan asaratin. Ada mat di situ. Ada yang baca tanpa mat. Asaratin. Datangkanlah ilmu. Kalau kata asarah ini, kata Ibn Qasir, juga menunjuk kepada ilim. Buktikan satu ilmu ke, pengalaman ke, catatan ke, ini juga merupakan satu kiraan yang masyhura seperti yang nyatakan oleh Mujahid. Ada tak sebagai ilmu yang diwarisi daripada ilmu yang kamu yang mengatakan dan bukti itu tidak kontradik satu sama lain menunjukkan kebenaran untuk menyembah selain daripada Allah SWT Tak ada tuan-tuan. Mereka hanya mengatakan ini anggapan, ini ajaran. Bahkan uh, yang kita pelajari bahawa yang memulakan tradisi menyembah patung berhala ni adalah seorang di kalangan Arab yang datang daripada Bani Khuza'ah Yang datang daripada Bani Khuza'ah ini yang telah mengajar bila dia pergi ke Syam dia melihat golongan kafir menyembah patung berhala dia bawa oleh di patung tersebut dan orang Arab pun telah men men men men men menyembahnya padahal sebelum itu mereka tidak pernah menyembah patung berhala ini Amr bin Luhai yang memulakan penyembahan patung berhala padahal sebelum itu merupakan syariat Nabi Ibrahim hanafiatus samha Para puningan dalam diterindikasi aslian kemudian wa man afzal wa man yad'u min dunillahi man la yastajib lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun di sini dan siapakah lebih sesat daripada orang yang menyebab patung sembahan selain Allah yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat bahkan mereka lalai daripada mendengar rukun itu tak ada lawan yang lebih sesat Melibihi golongan yang menyembah patung Sayyid Allah SWT Yang minta daripadanya Seratu yang tidak dapat dikabulkan Oleh benda tersebut sampai kali kiamat Dulu kita dah belajar pada hujung surat Al-Hajj Waiyasruhu humuzubabu syai'al la yastangkizuhu min La yastangkizuhu Kalau lah datang lalat untuk berak pada patung berhala ni pun Patung tu takkan dapat menepis ni Datang anjing untuk kencing pada nyemut Seperti kisah yang pernah kita pelajari Amul bin Jamul Maka dia tidak akan buat apa-apa Sampailah akhirnya patung itu dicampakkan ke dalam tempat sampah sarap diikat pula dengan anjing mati Maka dia tidak boleh buat apa-apa Hari ini akal yang sihat mengatakan bagaimana boleh buat apa-apa Tentuan ini muli kelasulian Zaman dahulu, setengah daripada golongan kafir meletakkan buah yang elok Pada tokong kuilnya Tapi lama-kelamaan melihat buah yang elok ini dicuri budak Meletak pula buat buah plastik Soal Tuhan tu boleh main-mainkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Logik akal pun mengatakan bagaimana Tuhan boleh dibuat dengan rupa yang hodoh, Dengan perut yang buncit, dengan tangan yang banyak, dengan rupa yang tak semenggah Kemudian dipengaruhi pula wali adat, taklid sesuatu tempat bangsa itu ada Adakah Tuhan untuk bangsa tersebut sahaja Ini dia tuan-tuan yang -tuan, dimulai dekat baskhiyat Dia tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak mukul sebab ia merupakan satu benda mati وَإِذَا فُشَرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَالَتِهِمْ كَافِرِينَ Bila manusia dikumpulkan pada hari kiamat Tentulah sembahan semua mereka akan menjadi musuh mereka Dan mengingkari pemujaan, pemujaan mereka itu Ini dapat kita perhatikan dalam surah lain Sebagai contohnya surah Maryam Bila Allah jelaskan ayat 81-82 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَاتَّخَذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِيَةً لِيَكُونُوا لَهُ ميزة. Dan mereka menjadikan Sayyidina Allah SWT ilah-ilah tempat sembahan agar menjadi penolong bagi mereka Sekali-kali tidak Mereka yang sembah Sayyidina Allah tidak akan dapat mengingkari penyembahan mereka Dan akan menjadi musuh bagi mereka di akhirat kelak Jadi sembahan ini akan mengkhianati mereka pada saat-saat mereka sangat memerlukan pertolongan Mereka tidak akan mampu buat apa-apa contohan -apa, yang dimulikkan Allah sekian. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman Khalilullah nikmat kasih Allah berkata sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghabut ayat yang ke-25 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Innamat takhathtum min dunillahi awthanam mawaddat bainikum mawaddat bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfur ba'dukum biba'd ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'd Wa ma'wakumun nar wa ma'alakum min nasirin Wa ma'alakum min nasirin Sungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah Sayyidina Allah SWT adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang antara kamu Dalam kehidupan dunia ini Kemudian hari kiamat nanti sebagian kamu akan engkar pada yang lain Menolak yang lain, melaknat sebagian yang lain Dan tempat kembalimu sekalian dalam neraka Dan sekali-kali tidak ada bagimu penolong ini adalah gambaran mereka yang menyembah Patung-patung yang disangkakan boleh memberi syafaat Beri kebaikan kepada mereka Tidak Tidak akan sama sekali di akhirat kelak Bahkan di dunia pun tidak dapat beri pertolongan apa-apa Allah kita akan lanjutkan perbincangan musib kali ini dan kuliah akan datang alam Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa wa barakatuh Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh